Limbaje Muzica, culoarea, piatra cioplită sunt limbajele artei cunoscute de cine vrea să simtă vibrația sufletului. Am văzut un pustiu care se numea siliciu, chimie ascunsă dincolo de știință. Munca poetului se oprea fără glas, din secetă de timp. Alți poeți. Cereau răgaz să fie ascultați într-un pământ făcut de oameni, măcinați de soare și lacrimi, în tăcerea unei diaspore poate fertilă.